«Де ж воно те все?» – повторював гірко Забіла. «Бог дав, та не всім. Про це Євген Гребінка забув сказати. Написав ніби й справді тут райське життя. А воно кому рай, а кому слізонький ковтай. І згадалися Забілі випадки, як приходили до нього кріпаки сусідніх сіл. Сиволожі, прохорів, білої вежі шукати захисту від своїх поміщиків. Гадали, якщо людина пише вірші і відомо в повіті чи губернії, то має силу їх захистити. Подовго розмовляв з кожним, розказував, пояснював. Але не всі розуміли, що його імені замало, аби поміщик перестав привласнювати собі бідні кріпацькі врожаї. У білу вежу навіть старого універсала возив і читав місцевому, не так уже й багатому, але дуже злому панечеві Магдалевичу. Маленький, миршивий поміщик з рудою борідкою зодягнувся у суконний фрак з молискиновими лискучими лацканами, мабуть, куплений на ярмарку в грабіжника, бо в той фрак влізло б два рудобородих, і запрошував, перепрошував за білу, щоб. Пригостити. Віктор з обуренням відхилив запрошення пообідати і довго лаяв поміщика, а потім прочитав таку цидулу ще з паперів Гетьманської канцелярії. Збирачі всіх полків малоросійських, одержавши з малоросійської колегії формуляри, почали поспішати і намагатися знову для всіх без винятку державних і інших користей, як чинили раніше робити збір, не розуміючи в тих формулярах сказаної сили. Вже писано до всіх полковників гетьманства, аби вони протлумачили всім збирачам, що колегія малоросійська наказала в збір збирати тільки ті прибутки, які раніше і зараз йдуть на гетьмана і до скарбу військового, як то від статі, Показанщини і інші, і про ці прибутки, що будуть іти в збір, належить щомісячно рапортувати колегії. Збирачі також мають знати, що найперше збираються гроші і хліб, і вони мають їх зберігати до певного наказу. Але колегія вимагає всьому зібраному вести докладний облік. А окрім цього, нічим іншим збирачі не повинні цікавитися. І колегія сама теж цікавитися не повинна. Кінець цитати. Не зрозумів за білої поміщик, від якої канцелярії він приїхав, хто його уповноважував захищати селян. Спитати прибулого ревізора боявся, а безліч разів обіцяв виправитися, знаючи, що ревізор може приїхати раз у п'ять чи 10 років і що утискатиме він селян, як і раніше. Забіла читав Любі Серцю Шевченкові вірші, деяких з них вчив на пам'яті і потім співав на свій мотив. До тих віршів пісень і ластовка додала вітребуйний, і, може, найбільше до душі припала поема «Причинна». З першого разу запам'ятав початок, узяв кобзу і заспівав, як зміг. Реве та стогне Дніпр широкий. Сердитий вітер завива, Додолу верби гне високі, Горами хвилю підійма. Альманах Ластовка В одномонітне життя забілий приніс радість. Піднесений настрій не полишав поета. Він охоче взявся за своє невлаштоване господарство. А вечорами читав з альманаху кріпакам та кріпачкам вірші Шевченка, байки грибінки, Боровиковського, приходила і Ганна Лагодяк, яка й досі жила з батьками. Вона слухала залюбки і дивилася на Забілу такими ж закоханими очима, як і п'ять років тому. Особливо любив поет читати дітям. Діти слухали мовчки, а в очах такі гордощі, ніби вони вже пізнали весь світ. Коли траплялося щось веселе, то сміх той був від серця. Улітку любив катати дітей на човні, і вони тяглися до нього.